Майстер Абрагам вийшов за поріг, і відразу в смузі світла поряд із ним з'явився другий майстер Абрагам. Крейслер помітив, що зображення кидає сховане вгнути дзеркало і розсердився, як кожен, хто повірив у диво, а воно виявилося фокусом. Людина воліє найгірший переляк ніж природне пояснення того, що їй здалось примарним. Вона не вдовольняється цим світом, а хоче щось побачити з іншого, того, якому не треба тілесної оболонки, щоб його було видно. «Я ніяк не можу, – сказав Крейслер, – я ніяк не можу збагнути майстри Абрагами вашого замилування до таких штук». Ви, наче майстерний кухар, готуєте диво з усіляких гострих спецій і гадаєте, що таким неподобством зможете розворушити людей, уява яких притупилась, мов, шлунок у пересиченого гультяя? Нема більшого несмаку, як показавши людині таку прокляту штуку, від якої в неї аж дух забиває, відразу пояснювати їй, що все це сталося Природним способом Природним, природним перекривив його майстер Абрагам Як людина не дурна, ви давно повинні були збагнути, що в світі нічого не відбувається природним способом Нічогісінько Чи ви, шановний капельмейстер, гадаєте, що коли ми з допомогою преступних нам засобів досягаємо певного наслідку то перша причина того наслідку лежить у нас перед очима, а не схована в найпотаємніших сховках природи. Проте ви, звичайно, ставились до моїх штук з пошаною, хоч найдовершеніші з них вам не довелось побачити. Ви маєте на увазі невидиму дівчину? запитав Крейслер. Принаймні повів далі майстер, саме ця штука, хоч це, мабуть, щось трохи більше, ніж штука, переконало б вас, що часто звичайна механіка, яка найлегше піддається розрахункам, зіткнувшись із найтаємнішим дивом природи, може викликати ефект, який так і залишиться нез'ясовним у буквальному значенні цього слова. Озивався Крейслер, якщо ви робили все згідно з відомою теорією звуку, якщо зуміли спритно сховати апарат і мали під рукою кмітливу, хитру істоту... — О, К'яро! — вигукнув майстер Абрагам, і в очах у нього блиснули сльози. — О, к яро, моя люба, ласкава дитино.